Побачиться з друзями, відбить перепочинь. Стефан поклав виделку на стіл і відсунув тарілку від себе. За кого його тут уважають? За хворого. Дякую. Я вже поїв. У мене ще шмат роботи, який намітив на сьогодні. Смачного. Стефане. Він вийшов із кухні, грюкнувши за собою дверима. Невже вони були настільки нечутливими до того, що справді мало значення на цьому світі? Стефан уже шкодував, що приїхав сюди. Мало того, що витрачає час на порожні балачки, та ще й виставляє себе посміховському. Андрея образилась на нього. Він спробував заспокоїти її, але натомість вони посварилися ще гірше. "Навіть не знаю, як нам тепер далі спілкуватися з тобою", сказала вона. "Ти настільки зайнятий своєю дисертацією, весь у цьому, ти навіть не спитав, як у мене справи?" Я спитав, тобі було байдуже? Ні, не байдуже. Андреа мала рацію. Його любов до Штукенгайзена була на тому фанатичному етапі, коли всього себе хотілося віддати дослідженню. Він також знав, що той ентузіазм, який зараз вирує в ньому, так само легко міг. І закінчитися. Від цього двічі гіркіше було перебувати тут у Відні, в бездіяльності, знаючи, що є значно достойніше застосування сили часу. «Ти не хочеш мене бачити?» – далі звинувачувала його Андреа. «Я запросив тебе до Львова. день а до цього я приїду до тебе сам. Після чого ми поїдемо разом до Львова. Згода. У Львові дуже красиво святують Великдень. Але ж це аж у травні. Стефан відчув, що стосунки з Андреа зв'язали його по руках і ногах. Слухай, не хочеш, не приїжджай, сказав він розсерджено. А потім зім'як. Ми можемо розмовляти по скайпу. Останній раз я бачила тебе в скайпі місяць тому. Я був зайнятий. Тепер уже не витерпіла Андрея. Вона зібрала свої речі та й, траснувши дверима, поїхала до своєї подруги. Увечері від неї прийшла тривожна смс, яка прозвучала рефреном до ранкової сварки. Ти дуже змінився, не знаю, як ми будемо спілкуватися далі. Стефан вирішив, що це добра нагода проявити чоловічий характер і не відписав їй нічого. Захоче сама прибіжить. Врешті-решт він був науковцем. Він мав заглиблюватися у тему і мав сягати висот. Як іще, як на через зречення, це можливо? Ет! Що ці жінки тямлять у науці? Він відчув орієнтир у власному серці. Тепло, яке гортало його, коли він заглиблювався у матеріали, зі штуки Нгайзена знавства. Історія з Андреа трохи псувала йому загальну картину, одначе, на все свій час. Дійшовши висновку, що їм і справді краще зараз побути порізно, Стефан майже спокійний, повернувся літаком до Львова. По якимсь часі вони відновили з Андреа спілкування смс-ками – і їх розмови були підкреслені дружніми з деякою прохолодою.